Тонометр відміряв учні чіткі удари. Нічого катастрофічного. 170 на 100. Вколо тоді базу? з паповерином. Ти лікар, терапевт, повинна знати, що робити у таких випадках. Для цього тебе вчили шість років, пробурчав батько. А визначила правильно? Півгодини тому було 240. Мама міряла, задля години, запитала Тоня. І подумала. Ну, мама наміряє. У неї завжди все катастрофічно. І завжди з нами швидкої допомоги вона тоня. І ще жодного разу цей землетрус не виявився правдою. Адже викликати дочку з іншого кінця міста для того, щоб винести сміття чи помити підлогу, якось негарно. А у тата тиск – цілком пристойний привід. Гаразд, тату, випий таблетку. А я за той час гляну, що робиться у вас на кухні. На кухні, як завжди, панував страшенний рейвах. Відколи родині забракло статків, щоб тримати домогосподарку, їхня стерильна, чиста, до блиску вимита колись кухня перетворилася на смітє звалище. Наскільки мати вміла знайти кожну прошинку і вколоти нею в око чергову хатню робітницю, жодна з яких, окрім тітки Насті, не протрималася у вередливої господині понад рік, настільки вона не бачила бруду, який прибрати доводиться самій. Чого ти хочеш, у раковини? «Ці плями не відмиваються, з певністю», – виголошувала щоразу, як Тоня брала у руки щітку. На диво плями зникали миттю, щойно їх торкалася рука, рішуче налаштована, зробити речі чистими. У цьому полягала кардинальна відмінність між матір'ю і дочкою. Мати удавала активну діяльність, боролася за чистоту, мила, водила ганчіркою по плиті, підлозі, раковині, а дочка не боролася, вона просто робила речі чистими». В її руках кожна річ починала сяяти, мабуть, тому, що Тоня любила чисте і не шкодувала зусиль, щоб світ навколо ставав чистішим. У вітальні загодів пилосос. Дмитро не чекав, коли мати нагадає, взявся наводити лад з власної ініціативи. Коли кухня набула пристойного вигляду, а кімнати почали нагадувати колишню оселю, де мешкала школярка, а потім студентка Антуанета, вона мене просто сутеніло, а вже й почорніло. «Мамусь, треба їхати, скоро тролейбуси перестануть ходити». Цей аргумент впливав безвідмовно на всю родину. «Так-так, дімочка, збирайтеся впізно вже. А можешко, скільки разів я вам говорила? Повертайтеся, он ваша кімната, а ви поневіряєтеся в гуртожитку. Між цими жахливими людьми. Яке там товариство у тебе, неточку, У дімусі». Тоня не слухала. Цієї пісні мати співала вже довгі роки. Відколи вони з Дмитриком перебралися у малосімейку. Мабуть, забула, що вибити їй допомагав батько особисто. І причину, з якої здійснилася ця акція, теж забула. А причина примітивна. До запаморочення. Маленький Дмитрик був надто жвавим хлопчиком. Порушував старильність і чистоту в помешканні. А своїм дзвінким голосочком заважав вершити поважні державні справи. Дідові і відпочивати після денних клопотів бабусі. Тому, коли після розлучення із чоловіком Антуанета повернулася до батьків, спільне життя виявилося недовгим. Батьки радо позбулися доньки і онука і жили у власне задоволення, аж поки не постукала у двері непрохана гостя, старість. Дмитро чудово орієнтувався у всіх підводних і надводних течіях родинної річки, хоч Тоня намагалася не обговорювати з ним реального стану речей, який вважала не просто ненормальним, а ганебним, і тому приховувала від оточуючих. Бо нелегко признатися самій собі у тому, що насправді речі зовсім не є такими, як вважає загал. Усі її знайомі, а таких у місті чимало, за зовнішніми ознаками оцінювали ситуацію стандартно. Професорська родина, професорська дочка, професорський онук Родина міцна, стосунки щирі й сталі, як належать інтелігентній сім'ї. Батьки до глибокої старості зберегли чистоту почуттів. Молоді міста, за приклад, ставили цю сиву парочку. Он бачите, професор Стороженко з дружиною. Зверніть увагу, як ніжно він веде її під руку, як підтримує. А самому вже за 80. Ледве ноги переставляє, а тримається. Інтелігент. Мужчина. А пані професорова, ніхто ніколи не бачив її незачесаною. Жінці скоро, ну, про вік жінки вихоні люди не говорять, але їй багато років. Повірте мені, а спину тримає рівну, а ходить і досі на каблучках. Оце любов, діти, оце вірність, оце справжнє почуття. Про неї тоню також говорили різне, одні за стандартом. А що їй? Професорська доня в добрі не чується. Все життя батько за неї вчився, батько за неї працював, і тепер батько про неї дбає.